Усі сиділи навколо багаття, уважно слухаючи Аліну. Було чутно її спокійний та розмірений трішки сумний голос і тріскі тватри. Такого сердитого звернення до кажана ніхто із присутніх не зрозумів. Та всі змовчали. Бо то певна розмова між тими двома, щось таке відбувається між ними. Морва підморгнула по зрадницькій Аліні. Аліна обвела поглядом гурт слухачів, посміхнулася сама собі і повела далі. Газда. Переніс увесь куплений крам до свого воза, розплатився з дідком щедро, аж раптом побачив у руках старого щось червоненьке і лискуче, мов наливне яблучко, старий ніби навмисно вертів ним. Газда поцікавився, що то? Дідуган поставив собі на долоню дерев'яну фігурку чортика. Чортик був червоненький, гарнюнький, з маленькими чорними ріжками і довгим хвостиком. Дід натиснув знизу під фігуркою на гудзик і чортико ожив. закрутив головою, показуючи маленького червоненького язика панові і завертів хвостом. Через деякий час зупинився. Дідок це повторив пару разів. Газді цяцька дуже сподобалася. Дивно, але дідок цяцьку просто подарував. Як дарунок оптовому покупцеві. Тобто не взяв за неї грошей. Вже вдома Газда скрушно чухав потилицю, думаючи, думаю, щось тільки непотребу накупив. А що, здогадалися, що тут за дід був? Вірно, дідько. Цяцьки куплені на базарі виявилися справжнім мотлухом. Палиці дощів не приманювали, кажане. Яліна знову рвучкою люто зиркнула в бік хлопця. Мушлі до дульки Марічейку ніжнішою не робили. Навпаки, після його концертів вона нарікала на жахливий головний біль. Кухлі також були несправжніми, бо ті паничі, які пили з них, продовжували задивлятися на його жону, а от чортик виявився навіть дуже потішно. Одного разу до Газди зайшов сусід Павло. А Газда жартома взяв і показав йому чортика. Йой, що тоді почалося? Павло впав на коліна, почав хреститися і молитися, а газда жартома і бохнув. «Чорт, на тебе не перестане гніватися, поки ти в мене на городі не відробиш!» Селом пішла недобра слава, що Газда знається з нечистим. Його після цього ще більше боятися стали. І вже батрачили на панка за дурну, побоюючись гніву Бісівського. Газда не міг натішитися своїм новим приятелем. Він навіть спав із ним, говорив до нього, бо, дякуючи йому, робився ще заможнішим. Газда настільки полюбив свого нового друга, що раз стало байдуже, коли його жена втекла з їхньої спальні через чертячу мармизу та повиносила з оселі всі образи. Дарма, він бо з кожним днем все багатшим і багатшим. Та ось одного разу до двору Газди навідався його запеклий ворог, колишній наречений марічейки Іванко. Він прийшов за платнею, пас газдівського тару на полонині. Жадність Газди не мала меж, не хотілося панку віддавати гроші легінню. Він показав Івану фокус із Чортиком. Дивно, Іванко не налякався і продовжував вимагати плату за роботу. Нічого не вдієш, подибав засмучений Газди до хати за грішми. І тільки наступив до оселі, пав навколішки перед фігуркою нечистого мову церкви перед образами і почав благати допомогти, щоб обшахрувати легення. За це ладен зробити все, що той попросить. Чортик, отой дерев'яний, просив небагато, мізер, душу і можливість жити в тілі Газди стільки заманеться в обмін на безсмертя, силу та вдачу. Газда погодився. Що йому зможе вдіяти якась там дерев'яна цяцька? Пан стояв на подвір'ї і люто стискав за горло переляканого Іванка. Це плата чортові за силу, передану земному чоловіку. Коли з хати вибігла перелякана Марій Іванко лежав мертвий. А Газда чорт зареготав. Віднині він нікого не боявся, вважаючи себе могутнішим від усіх. Бо тому ж хлопцеві не поміг його бог, у якого він благав перед смертю допомоги. Газда глипнув на свою жону, і раптом побачив, що краса її від часу змарніла, очі вицвіли, коси потьмяніли. То чорт зняв із його очей полуду, тобто кохання. Зрозумів Газда, що всесильному владиці потрібна жона підстать йому, красна, молода, що найліпша. Завтра він приведе на подвір'я молоду жону, найвродливішу в околиці 16-річну Оксану, сестру того самого Іванка. Не захоче йти по-доброму, приволоче силою. Хто зможе противитися нечистому? Припала Марічейка до тіла коханого і гірко заридала. Лилися ті сльози чистою водою, і не могло нічого спинити того потоку, бо білій був таким великим, як всі Карпатські гори, а любов до загубленого була такою сильною, як любов землі до сонця. Плакала-ридала Марічейка за своїм коханим, якому нікуди не належала тілом, але завжди душею, і замилувався Господь над закоханими. Вранці люди, які прокинулися до праці, тільки зойкнули на місці Газдівського бістя, Багато героскішно розкинулося широченне озеро. Вода його зачаровувала. Плесо озера було синє-синє, мов очі марічейки. Водиця в озері чиста, чиста, мов дитяча сльоза, навіть трішки солонувата. Якусь мить всі сиділи мовчки, продовжуючи дивитися на Аліну, небо вона ще щось мала б додати до сказаного. Дівчина мовчала: я, я знаю, що то за озеро, промовив Сергій. То марічейка, так, марічейка. «Вірно, Сергію, Марічейка, яка стала озером, поховавши під своїми водяними обіймами і осоружного газду з його багатствами і того, кому пан свою душу продав». І Аліна чомусь люто дивилася на Кажана, нібито він був тим газдою, а хлопець опустив очі додолу. «А знаєте, те Карпатське озеро і насправді таке красиве, як твоя казка, Аліна», – замріно говорить Данило. «То кохання може все, дівчата, чи лише в казках? Якщо воно справжнє, так». Та це лишень казка, хлопці, вигадана і розказана на ніч казка. Химера. Добра ніч усім. Аріна встає та йде спати. Продовжувати далі теревені на тему кохання не хочеться, бо то все казка, просто казка, розказана кимось на ніч.